Era într-o mănăstire un călugăr care împlinise 70 de ani să săturase de spovedit oamenii și văzuse că în urma spovedanii, a liturghiilor, a cuvintelor de folos și a învățăturii de om nu se prinde nimic, ca pe o intră și iese. Și într-o zi spune lui Dumnezeu, Doamne, uite ce se întâmplă. Mi-am pierdut și firea, mi-am pierdut și răbdarea, mi-am pierdut și tinerețea, mi-am pierdut și puterea și cumpătu și n-aș mai vrea să povedești și să dezleg poporul ăsta îndărătnic și încăpățânat că m-am săturat de ei până aici. Degeaba li spui că nu fac degeaba înveți că nu fac degeaba știu că nu fac, degeaba îi îndemn că ascultă Și să glasul Dumnezeu, lasă gălăjia și nu mai fă pe interesantul eu rab păcatele întregii lumi și nu mă supăr. Tu și ce supere așa o leacă numai de aia care îi spovedești. Păi da doamne, dar cum să-i te învăț eu cum să-i La noapte, la rioane, îți toia gumantea și psaltirea și crucea în mână și te sui în poiana de la mănăstire și stai fix la 12, la mezu nopții în scorbura din copacul bătrân, și ai să vezi și am să-ți arăt eu. Să nu scoți o vorbă că ești mort, să nu dai un sfat că ești mort, să nu ti simte diavolul că ești acolo că ești mort. Tiroși și în din gură. La miezul nopții, în mijlocul poienii, apare așa ca un fulger, așa ca un trestie. Nu! Se lasă un tron mare de foc și cine stătea pe tronul de foc? Scaraosche! Era mare așa, cam de la 10 metri înălțimi, numai din pară de foc, de veneție ca aparatul de sudură. Tăt lânostă, jegostă, trăpănos, puță, după el aia, și putea de dar dar nu vinea din parfumerie. Și când o bătut de triori, din palmii, s-o poiana de drași, cum s adună muștilii ăștia lățânțarii pe baltă. Și opus, pus, atât au spus, așezarea în șete. Și cum s au pus în șete? s au pus în șete după cum îți spăcatele. și care îi spitește cu clevetirea, cu curvia, cu vorbirea din rău, cu crima, cu avortul, cu desfrânarea, cu toate nebunerile. Și s-a pus în 24 dișete. și au zis, ia să-mi spuneți voi spurcaților, câte suflete te-ați mai adus la iad, că eu văd că biserica asta, tot cu parastasul și cu liturghia, scoate de oameni din iad și el rămâne iar gol. Iar voi stați deja pe pământ și nu faceți nimic. Și-a venit primul un drac prost comunist că chiar de asta de pe vremea lui Stalin, școlit la Gheorghiu, școala lui Gheorghiu, Gheorghiu sau cum se chema aia, Ștefan Gheorghiu. Și-a zis așa, întuneșimea ta, toată haita mea de dragi, câte frunză, câte iarbă, împânzâm lumea și mereu șoptim oamenilor în urechi. Nu există niciun Dumnezeu. Astea sunt povești popești. Nu există niciun iad, nu există niciun Dumnezeu, nu există nici o credință, nici o sfință, nici o liturghie. Astea sunt inventate de oameni. Și câți câștigați voi așa? E, chica ca frunzele. O dat -o ordin la ha altă haită de dragi să-i cu biciile de foc proștilor. Voi nu știți că omul după ce citește cărți, după ce prinde la minte, să îndreaptă și, și schimbă viața călmustră conștiința. De unde veniți voi cu mizerea asta? Asta era o 100 de ani. Bateți-i câți proști, mi-a golit iadul de suflete. O fugit dragi și a și usturați cu ghiciu de foc, nu mai stat niciunul. A întrebat, alt drac mai șmecher vreau să aud cum îi spitește. Și-a ieșit dracul păcatului. ta care vine cu îndulcirea și cu îndulcirea. și o zis voi, ce faceți? Păi noi îi îndopăm cu băutură, îi îndopăm cu mâncare până vomită, îi stârnim la curvie până să satur de dezmăț, îi învrășbim să se bată, toate nebunerile, nu-mi place. Când încep să devină șoș sau să căsătoresc sau încep să se coacă la minte, îi părăsesc ca astea. Când văd că se duc la distrugere. păi, dar nu-i vina noastră într și mi-atac lui Estereză. Noi venim pe raia și îi mușim. Nu-mi place. bati și pe aceștia cu ghișiul de foc că sproși din aua aer. și a început altă șată să-i bată și pe ea Și-au plătit pe -aia cu ghișile de foc. de au fugit din o blu pe aia Au venit alt drac, lui i-au i mai deștept. A zis și ta, eu merg pe alt principiu, a pășii, a democrației. Cum așa? Păi explic omului că este și Dumnezeu, dar este și distracție, este și păcat, dar este și virtute, că este timp și de una, este timp și de alta, este timp și de petreșere. Mă să se înervează mamona la bătrânul un Scaraosche și zice, bătu chiar ești prost, n-ai și chită în scriptură niciodată? Tu n-ai văzut ce spune Hristos al lor că nu poți sluji la doi domni? Tu ești cu orb? Păi da, întuneșimea ta, dar tot să-și fac din cap. Noaptea asta distracție, duminica asta biserică. Noaptea curvăresc, ziua bat -bătănii. Nu îmi place, mă, prostule, nici asta nu-i bună. Omul, când se comințește la minte și îl cunoaște pe Dumnezeu, se oprește dintre astea și iar îmi golește iadul. și ta nu văd altă cale mai bună, că dacă iei prea cu biserica, nu-și faci treabă bună cu ei. Dacă iei prea cu iadul, iar nu faci treabă bună cu ei. Am înveți tu pe mine. Batiți și haita lor cu bice de foc. Și-a apărut un scaroschi de ăsta, un fel de userist de asta ieftin. <gătă -i> Și-o să las, mă, domnule, pe mine, că-ți arăt eu cum-ți faci treabă, nu așa. Cum, domnule, cum? Întuneșimea ta, eu știu, practică, nu teorie. Ăștia care i-a dus comuniștii ăștia bătrâni, ăștia de a învechiți cu fixuri în cap. Treaba se complică, omul s-a la minte. Trebuie înșelat și tradus, nu împins la păcat sau tras din păcat. Și cum, mă, și cum? Adă întuneșimea ta, și au un butuc distejat. Vreau un baros puternic și trei gheari de alea de bihon cu care se trag butușii din pădure, știți, penii de fier. Și zice, vreau un drac de ăsta puternic, eu sunt mai slăbuț, așa că eu umblu mult, n-am timp, și nu am, -am forță. Să-mi bată cuiu ăsta pe jumătate. Și-o zice, mi ta ai putea scoate cu ăsta? Păi dacă îmi pun mintea și mă ostenez cu alea, că scot, ia să văd se pune scaraoschi și el bătrân, pune o copită pe butuc, o copită cum e pisică așa de fier, bag în bihonul și ăla și-l trage afară. O, ești bun, luminația ta azi și te prișepi? Ai las ca să arăt al doilea exercițiu. Și bate bihonul ăla vă trei sferturi. Și zici da, m-ul putea scoate? S-a proptit dracul cu amândouă copitele în butuc și o prins cu dință și l-a scos afară. Întuneșimea ta, i-ai? Parcă aproape sunt că mă biruiești, dar trebuie să mai dai dreptul la o probă. Și-o bătut bihonul de tată ați văzut când bați farșale pe draniță, dacă bați mult, mult, capul la intră în scândură și se face puf deasupra. Nu-l mai e de și prinde. Și-o bătut bihonul ăla până nu s-o mai putut prinde. Și-o zis, dar acum -l poți, scoate! Păi, de să-l apuc. Ei, le-aia ta, asta e și cheia succesului că n-ai niște să-l ce vrei să-mi spui cu asta? îți spun eu, noi mergem pe principiul libertinajului nu a libertății, libertatea are legi libertinajul nu are nicio lege. omul face ce vrea el face când vrea el, cum îi place lui ce îi place lui, că scrie la apostolul Pavel ai voie să le faci toate, dar în libertate ce spune, nu toate îți folosesc, îi pune la discernere eu mă duc în lume și le spun la oameni că poate și orice și n-au de dat socoteală nimănui. Păi și-ai -și câștigat cu asta? Păi am câștigat. Că dacă unul vrea să se roage, îi spun așa, ce așa greu să fii credincios, ce așa greu să fii bun, ce așa greu să fii milostiv, ce așa greu să fii corect, ce așa greu să fii curat, ce așa greu să fii bisericos. Dar asta trebuie. să trebim ție acum mai încolo, băi, acum ai aia -a treburi de făcut. Ești tânăr, ai viața în față, școala, cariera, copiii, vârsta, casa, masa, distracție, vine vremea rugăciunii, ce te o pălit așa deodată? Și zic și lor, le place? Păi le place luminăția ta, zice, că pe trec și pe unii mă duc, toate bisericile-s goale, pe mă duc prin casă, pe la om candela rar baiardi, arde, cărțile din rugăciune au praf pe ele, icoanele spuse prin dulapuri, că nu dă bine în design cu moda camerei. Ouleu, da asta de unde ai Întuneșimea ta, este un drac care se numește la mânării, nu azi, mâni dimineață, nu în seara asta, mâni dimineață, nu dimineață, de sară. nu mânii, poi mânii, nu acum, stăm viitoare. nu acum, mai îndată, nu acum, mai încolo. Oi, și cât așa, hea, luminația ta, ia de ora raită iad, oprește o clipă munișile și, și pune pe de acolo să răgi și mâna sus, care au fost mușcați de dracu amânariș? Mai bine de trei sferturi de iad, din și chinuiți, o mâna sus. S-a întors dracu bucuros înapoi și-a zis, te fac generalul iadului, preia comanda pe tronul meu, învață toți proștii ăștia cum se lucrează cu lumea proastă și liber, lăsată în libertinaj. Și vreau să mergeți pe pământ și să-i munciți, că vreau să cad în iad cum cade frunza și cum cade iarba, și cum cad fulgii de zăpadă, iarna că nu discoalește și o să se și ta, să trăiți. Am plecat la ordine și s-o drași ca furnișirii pe tot pământul. Acum căutați pe la voi pe acasă, eu nu știu pe unde stau. Când milenii, când nu vă rugați, când nu postiți, când nu vă închinați, când nu vă spomeniți, când nu vă bărtășeți să știți că l-aveți supat. Dar îl puteți izgoni cu următorul lucru. Cu postul de mercuri și vinere, cu rugăciunea de sară și de dimineață, spovedit și împărtășit, psalmul 3.7 și 6.7, că e împotriva demului și fuge, nu stă, și când nu puteți altfel și sunteți grăbiți, de șapte ori tatăl nostru dimineață, de șapte ori împăratei ceresc sara și șapte mă de pe zi. Și el ar să fugă dacă îl cuibăriți acolo, scoate pui, îi prinde și pe copiii și pe nepoți, și când îți muri, în loc să aveți pe mormânt o lumânare, o să aveți bălării și o să faci de fi satului. Amin și Doamne ajută! Amen.